de två fåglarna. En plats vid floden Shannon på Irland bär det besynnliga namnet Snam Da'en. Det två fåglarnas simställe. Platsen fick sitt namn på följande sätt. Det var en gång en man som hette Nar som bodde i provinsen Connott tillsammans med sin hustru Estio som var en kvinnlig krigare. Estio var en mycket vacker kvinna och det hände sig att en man som hette Budde blev förälskad i henne och beslöt att försöka ta henne från hennes man. Buide hade en fosterbror som följde efter honom vart han gick och de båda männen begav sig till Nars hus i fågelgestalt. För att fria till henne Fåglarna slog sig ner i ett stort träd Som växte bredvid huset Och det sjöng så ljuvligt Att människorna kom ut och lyssnade Och då följde en djup sömn Men Estius nyfikenhet var väckt Och hon somnade inte Och så snart andra var försänkta i sömn Återtog Buide sin mänskliga gestalt och förde henne avsides för att försöka vinna hennes gunst. Sida 125 Fåglarna återkom gång på gång, och varje gång hände samma sak. Till slut anade narr oråd, och gick till sin druid för att få reda på det välsjungande fåglarnas rätta natur. Druiden uttalade några besvärjelser, och uppdagade kvickt vilka bröderna var När han talade om för när Att fåglarna var förklädda män Blev denne ursinnig av svartsjuka Nästa dag lade han sig i försåt Och när han såg de två bröderna Komma i skepnad av två svanar Gömde han sig i vassen Som växte ut med floden för att fånga dem De vackra och behagfulla fåglarna Slog ner på vattnet och simmade sakta runt i väntan på att Estio skulle komma till mötet som hon hade lovat. Medan det låg där och väntade, drog Nar försiktigt fram sin slunga, och rasande av bitterhet, dödade han den båda med en enda sten. Nars svartsjuka ledde till fördärv för hans familj. Estio var alldeles otröstlig över de båda brödernas död, och tynade bort och dog, och när som inte kunde leva utan henne, dog av sorg, och ända sedan dess lever minnet av de båda brödernas död kvar i namnet på denna plats vid floden Shannon.